Radio Trinitas Stimați ascultători, în momentele ce urmează vom transmite în direct Din sala radio, din sala de concerte Mihail Jora, sala radio Din capitală, concertul intitulat Lăudați pe Domnul, concursul național de muzică bisericească, Lăudați pe Domnul, care a ajuns acum la ediția a opta. Vă rugăm să rămâneți împreună alături de noi în concertul Lăudați pe Domnul. Cum ar fi arătat lumea noastră creștin-ortodoxă fără mănăstiri, fără cântarea însuflețită și rugile neostenite ale monahilor, ne-am fi închipuit chiar lumea culturală de astăzi, fără aceste lăcașuri sacre? Rețeaua densă a mănăstirilor românești a însemnat viață monastică intensă și, de potrivă, un sistem de formare a zeci de generații de oameni prin cuvântul rostit de mari predicatori, prin pagina scrisă, prin pictură și prin cântările înălțătoare. În cântările imnice de laudă se topește ființa lăuntrică a monachului. Sufletul lui se modelează după avântul verticalei al privirii spre cer. Starea indefinibilă cu care se încarcă se revarsă în glasul lui, în armoniile sacre ale sunetelor și cuvintelor. Căci monahul strânge cântările într-o cântare, al cărei izvor nesecat, pentru că este sfânt. Prefericirea voastră, prefericite părinte patriarh Daniel, în părinte mitropolit Pavlos de Drama, în alt presfințiile voastre, presfințiile voastre, stimate domnule președinte, director general al Societății Române de Radiodifuziune, Difuziune, stimate domnule rector al Universității din București, preacuvioși și preacucenici părinți, stimați oaspeți, dragi ascultători și telespectatori. Bună seara și bine ați venit la cea de-a opta ediție a Concursului Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul, organizat de Patriarhia Română prin sectorul teologic-educațional, în parteneriat cu Radio România. Concursul, care a început în data de 1 martie anul acesta, se desfășoară pe două secțiuni. A. De interpretare, la care participă coruri ale mănăstirilor din țară, și B. Compoziție muzicală, la care participă compozitori de muzică bisericească din cuprinsul Patriarhiei Române. Prin proba de concurs din cadrul celor două secțiuni, ediția a opta a evenimentului Lăudați pe Domnul se înscrie între manifestările dedicate anului omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi și anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al Marilor Păstori de Suflete din Eparhie, promovând interpretarea autentică a muzicii bisericești, Concursul contribuie la păstrarea și la cultivarea acestui tezaur al culturii universale și naționale. În această seară, la secțiunea A de interpretare, sunt prezente șase coruri de mănăstire reprezentante ale mitropoliilor din țară. Proba de concurs constă în interpretarea potrivit specificului mănăstirii a trei cântări bisericești din cadrul slujbelor vecerniei, Utreniei, și Sfintei Liturghii. Juriul secțiunii A de interpretare este format din șase membri din cele șase mitropolii participante la concurs. Părintele lector universitar, doctor Zaharia Matei, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Părintele lector universitar doctor Alexandrel Barnea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași. Părintele conferențiar universitar dr. Domin Adam de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, dirijor, muzicolog și compozitor. Părintele profesor dr. Petru Stanciu, de la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, dirijor și muzicolog. Domnul profesor dr. Victor Șapcă, de la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Grigorie, teologul din Craiova, dirijor și compozitor. Domnul conferențiar universitar doctor Mircea Remus Buta de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion Vefela din Arad, dirijor și compozitor. Iar în această seară invitați speciali sunt actrița Ana Calciu și corul de copii radio dirijat de maestrul Voicu Popescu. Pe toată durata spectacolului concurs, vă rugăm respectuos să păstrați liniștea, să întrerupeți funcționarea aparatelor mobile și să aplaudați doar după ce de-a treia piesă interpretată de fiecare corp participant. Ordinea intrării în scenă s-a stabilit prin tragere la sorți în prezența dirijorilor. Primii din această seară, sau primele din această seară, sunt membrele grupului psaltic al mănăstirii Bistrița Vâlceană. Grupul psaltic Sfântului Grigorie de Capolitul este un grup tânăr, având în componența sa maici din obștea Sfintei Mănăstiri Bistrița, mănăstire închinată Sărbătoria Dormirii Maicii Domnului, unde se păstează încă dintr-un început urmaștele Sfântului Cuvios Grigorie. În 2010, odată cu înregistrarea CD-ului cuprinzând cântările de la Sfânta Liturghie din ziua prăznuirii Sfântului Grigorie, grupul saltic a primit numele acestui mare apărător al dreptei credințe. În această seară vor cânta slavă și acum pe opt glasuri la Adormirea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, de Dimitrie Suceveanu, cântarea a opta din Canonul Preacuviosului Părinte Grigorie de Capolitul, glasul întâi de Cristian Todireanu, și ca împăratul, glasul al optulea, de preot Laurențiu Iacob, după Ioan Sachelarie. Stimați oaspeți, grupul psaltic al Sfintei Mănăstiri Bistrița Vâlceană, condus de monahia Siloana Muicaru. Bye. Sfântul Grigorie de Capolitul Al Mănăstirii bistrița vâlceană, A reprezentat în această seară Mitropolia Olteniei În continuare, cel de-al doilea grup Vocal Este cel al Mănăstirii Nașterea Maicii Domnului Piatra Fântânele Din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului Reprezentând în această seară Mitropolia Clujului, Mara Mureșului și Sălajului A luat ființă în anul 2012 În mijlocul opștii De la Mănăstirea Piatra Fântânele Condusă de stavrofora Panfilia Solcan, grupul este alcătuit din 16 vieți viitoare ale mănăstirii care contribuie prin glasul lor la zidirea unei atmosfere duhovnicești, ce trebuie să caracterizeze spațiul sacru al mănăstirii. Inițiativa formării acestui cor îi aparține Maicii Starețe, sprijinită de părintele Gabriel Doroftiese, care, având preocupări vechi în domeniul muzicii sacre, și-a exprimat dorința de a forma acest cor în anul 2012. În această seară, grupul vocal al Mănăstirii Nașterea Maicii Domnului, Piatra Fântânele, va interpreta Dogmatica glasului 5 de protosingel Victor Ojog. Sedelna învierii, mormântul tău, mântuitorule, glas întâi, podobie de protosinghel Victor Ojog, și acționul cuvinese cu adevărat glasul al cincilea de arhireu Nectarie Frimu, corul Sfintei Mănăstiri, Piatra Fântânele, dirijor, preot Gabriel Doroftiese. vocal al mănăstirii Nașterea Maicii Domnului Piatra Fântânele a reprezentat Mitropolia Clujului Maramureșului și Sălajului. Mănăstirea Pasărea are o veche tradiție în arta muzicii psaltice, transmisă și păstrată până astăzi, incluzând cântarea tuturor slujbelor la două străni sub coordonarea a două maici cu responsabilitatea tipicului bisericesc. Alese din rândul celor care stăpânesc notația și tainele muzicii psaltice La cântarea bisericească de la Mănăstirea Pasărea și-au adus contribuția și profesori cunoscuți Precum Ștefanache Popescu, Marele Dascăl, titor binecuvântat al cântării românești de strană Și Ion Popescu Pasărea, compozitor, psalt și profesor Aceștia au predat muzica psaltică maicilor și surorilor din acele vremuri Corul de maici și surori al Sfintei Mănăstiri Pasărea din Arhiepiscopia Bucureștilor a luat ființă după anul 1989. Denumit atunci simplu Corul Sfintei Mănăstiri Pasărea, a dat glas tradiției de veacuri din mănăstire sub îndrumarea părintelui profesor dirijor Victor Frangula. În forma și cu denumirea actuală, cuprinzând un număr de 17 monahii, Corul de Maici Ion Popescu paserea al Sfintei Mănăstiri Pasărea, a fost pregătit de Părintele Arhidiacon Profesor Dr. Răzvan Constantin Ștefan pentru concursul Festival de Cântări Bisericești din această seară. Repertoriul grupului cuprinde, din slujba vecerniei, selecțiuni din slava de la praznicul adormirii Maicii Domnului pe opt glasuri, Autor Ion Popescu Pasărea. Din Utrenie, Sedealna după întâia catismă de marți din săptămâna patimilor, Brațele părintești, glasul 5, din buchetul de muzică psaltic, autor Nectarie Ieroschimonahul. Iar din Sfânta liturghie, Selecțiuni, din Sfinte Dumnezeule Agioritic, glasul 1, din volumul Buchet Muzical Atonit, autor Chiriacos Ioanidos Calogiros. Stimați invitați, corul Sfintei Mănăstiri Pasărea, dirijor arhidiacon profesor Constantin Răzvan Ștefan. Cu pasera al mănăstirii pasera din arhiepiscopia bucureștilor a reprezentat în această seară Mitropolia Munteniei și Dobrogei. Lăudați pe Domnul este titlul și două potrivit mesajul acestui concurs festival de cântare Bisericească. Cu toții ne putem reuni sub acest mesaj. Deoarece cu toții avem motive să îl lăudăm pe Domnul în viața noastră. Pentru frumusețea acestui pământ. Pentru oamenii buni din viața noastră, pentru bucuriile nemeritate, pentru momentele în care simțim ajutorul Domnului. La mijlocul concursului din această seară, v-am pregătit un moment de poezie. După mai mulți ani în care a jucat în mai multe teatre din București, primul invitat al special al serii, actrița Ana Calciu, a simțit nevoia de a găsi un alt mod de exprimare și a inițiat mai multe proiecte cu conținut religios, între care cel mai cunoscut este spectacolul Diaconița Olimpiada, adaptare după scrisorile Sfântului Ioan Gură de Aur către Sfânta diaponiță Olimpiada. A susținut de asemenea numeroase recitaluri de poezie creștină, atât în țară, cât și în străinătate. Actrița spunea într-un interviu că această modalitate de exprimare o reprezintă. În această seară, va recita următoarele poezii creștine. Crucile și pocăința de Zorica cu Teodosia, am auzit cântecul păsării unice de Daniel Sandu Tudor și ștergarul de Costache Ioanid. Cu drag vine în această seară, în fața dumneavoastră, Ana Calciu. Cruci, cruci de piatră, albe mari, Cruci de fag și de stejar, Cruci de argint și de oțel, Cruci de aur și de fier, Luceau castelele pe cer,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 atâtea cruci. Doamne, eu sunt nevrenică, milostivirii tale. Și ți-aș cer și iertare, dar nu știu cum să cer. Dar Tu pricepi cuvântul din multe osanale și clasă rugăciunii de lacrimi și tăceri. Îmi știu fără de legea, greșită sunt stăpâne, prea mult am stat cu ochi plecați în lut, prea mult a avut am grijă de zilele de mâine, și n-am iertat când rana în suflet m-a durut. Ți-am te iubit pătura și te-am uitat pe tine. Și cântecul țărânii l-am ascultat prea mult. Am mirosit comoară de armonii divine și glasul cel de taină eu n-am vrut să-l ascult. Cremi sunt, Doamne, milosiviri tale, căci n-am sporit talentul pe care mi l-ai dat, ci ca un rob a mirosit în cale, mulțimea milei tale și darul tău bogat. Să nu mă las stăpâne, căci încunosc păcatul. Stric către tine, Doamne, cu inimă plecată, salvează-mă, Isuse, și taina mi-o arată. Minața la ceasul rugăciunii, când pe ramuri stă încă proaspătă roua, am auzit lângă mine cântecul păsării unice. se înalță atât de minunat, se aude în atâta ecou, încât pare că lumea toată îl aude, Fira toată îl aude și îl însoțește până sus de tot, la Dumnezeu. Privesc pe o Într-o picătură de rouă Și ascult Cântecul de lumină Al păsării ah, În liniștea Clipei acestei atât de înalte Fără voie Îmi închipui Bucuria cerească Pacea stării de rugăciune În care mă aflu Și care mă stăpânește de plin O simt Ca o ascuțime de trăire Simțită Limpede și curată Ca o necontenită suire Tot mai apropiată De inima cea tai mică și sfântă a Domnului. În ziua cea de paște, în camera de sus. Înconjurat de apostoli și s-a așezat Iisus. Se revărsa din candelă o galbenă lumină, pe azimile calde, pe mielul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite. Dar vai, uita se gazda o slugă a trimite. Un rob sau o copilă, ca după a vremii lege, cu reaua de pe glezne pe rând să le deslege, să le aline talpa de praful de pe drum. Și atunci, cei 12, sfielnic, cum se întreba un duhul, cum vor ședea la rugă și cine își va pune ștergarul cel de slugă. și întreabă duhul cu șoapta lui ușoară. N-ai vrea tu, Petre, să spui ștergarul astă seară? Chiar eu nu de bine, eu doar sunt mai bătrân. Dar tu, tu cel tânăr, Eu stau lângă stăpân. Dar tu ce ții doar punga? Eu am făcut de ajuns, am cumpărat merinde și mielul am străpuns. Dar tu, Matei, fiecare cuget răspunsul a fost nu și atunci lăsându-și brâul și haina într-un unghier s-a ridicat stăpânul cel coborât din cer și înfășurând ștergarul s-a plecat ușor să-și spele ucenicii ca rob al tuturor de atunci, pe apa vremii, atâția ani s-au dus și acum, a câta oară, se așează iar Iisus și întreabă tot în Duhul pe cei cel împresoară. N-ai vrea să spui tu, Gheorghe, ștergarul astă seară? Tu, Mărioară! Tu, Radu! Tu, Mihai! Frumos va fi odată acolo sus în rai! Azi... Sunt mii de amaruri, necazul greu se curmă. Nu vrem în viața asta să fim noi cei din urmă. Sunt văduve bolnave, copii așa acasă cu o mamă în spital. Bolnav ce așteaptă un salvator semnal Se cere nevoință și jertfă uneori Și nopți de priveghere, și iarăși muncă în zori Să stai de veghe noaptea la cât un căpătâi, să întoși cu greu bolnavul Să-l și să-l mângâi Să-l scoți apoi la soare și să-i aline amarul Nu vrei cu mine, frate, să-ți infășor ștergarul? Chiar eu? Chiar eu, chiar eu. Și atunci să aplacă iar Isus și plin de atâta gânduri ștergarul iar a pus. El, împăratul vieții din nou e rob și slugă. Veniți, leproși, ai vieții mordarde ai țărână. Iisus vă spală cu propria sa mână. Veniți! Voi ce necazuri nătești da vi se prânge. Iisus, vă spală, cu propriul Său sânge. Să vă mulțumim pentru acest moment de poezie, mărturie a sensibilității creștine. Festivalul concurs continuă în această seară cu grupul Cuviosul Iosif de la Văratec, al Mănăstirii Văratec, din Arhiepiscopia Iașilor, reprezentând Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Corul a fost organizat în forma actuală în anul 2005, când se împlineau 220 de ani de la fondarea mănăstirii. Inițiativa a aparținut Maicii Starețe, Stavrofora Iosefina Josanu. Denumirea acestui cor vine de la ctitorul mănăstirii, care împreună cu Schimonahia Olimpiada a pus temelia mănăstirii în 1685, adică în urmă cu 230 de ani. De peste 10 ani, corul participă la diferite concerte de muzică psaltică în țară și străinătate, iar din anul 2009 ia parte și la cursuri de masterclass de cânt bizantin. Pe a Sălii Radio, corul va interpreta stihir la adormirea Maicii Domnului, glasul întâi, cu o stihiră din tradiția mănăstirii și o stihiră de Dimitrie Suceveanu. Dumnezeu este Domnul, glasul al optulea, de preot Teodor Stupcanu și Iacov Protopsaltul, Heruvicul, glasul al treilea, de Grigorie Protopsaltul, corul Sfintei Mănăstiri Văratec sub conducerea monahiei Elefteria Balcoși. Sfintei Mănăstiri că au reprezentat în această seară Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Corul Mănăstirii Oașa din Arhiepiscopia Alba Iuliei reprezentând Mitropolia Ardealului a fost înființat sub îndrumarea Părintelui Stareț Arhimandritul Justin Miron care a pus un accent deosebit asupra muzicii psaltice în mănăstire. Corul este format din viețuitorii mănăstirii și este dirijat de ieromonahul Gheorghe Sass. O parte din membrii corului au urmat studii teologice și de muzică, iar ceilalți au deprins aptitudini muzicale la strana mănăstirii și în cadrul corului. Vor interpreta în această seară, Anixandare Mijlocii, prescurtate dintr-o ale Sfântului Ioan Cucuzel, deschimonahul Nectarie, Prodromitul, Robii Domnului, tradus de Ieromonahul Macarie, muzica Petru Lampadarie, Heruvic și cap tradus de Preasfințitul Arhiereu Nectarie, Frimu, muzica Petru Lampadarie, Corul Sfintei Mănăstiri Oașa, condus de Părintele Ieromonah Gheorghe Sas. pe membrii Corului Mănăstirii Oașa din Arhiepiscopia Alba Iuliei ei au reprezentat în această seară Mitropolia Ardealului. În continuare, ultimul grup psaltic din această seară reprezentând Mitropolia Banatului vine din Episcopia Caransebeșului, grupul psaltic al Mănăstirii Nera. Grupul a luat ființă în anul 1999 din dorința și datoria de a oferi prin intermediul slujbelor bisericești un cadru prielnic rugăciunii atât membrilor obștii Sfintei Mănăstiri, cât și tuturor căutătorilor de folos duhovnicesc în acel cult de țară. Orele de pregătire, luate de la inimoșii de cântului bizantin, au făcut și fac posibilă înfăptuirea acestei dorințe prin cultivarea dragostei pentru cântul bisericesc. Grupul a înregistrat până în prezent două albume, Dumnezească Liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur și Paraclisul Sfintei Treim. Cântările grupului au înfrumusețat slujbele multor catedrale și mănăstiri, atât în țară cât și în Grecia, Cipru, Ucraina, Belgia sau Anglia. Repertorul din această seară cuprinde stihiră la stihavna praznicului Sfintei Treimi de Dimitrie Suceveanu, stihiră la praznicul Înălțării Sfintei Cruci de diacon Cornel Coman și heruvicul după Grigorie Protopsaltul. Corul Sfintei Mănăstiri Nera, condus de monahia Nectaria Pruteanu. Inima curată țidește într mine Dumnezeu În finalul concursului am ascultat, am ascultat grupul saltic al mănăstirii Nera, condus de monahia Nectaria Pruteanu. Ele au reprezentat mitropolia Banatului. Stimați oaspeți, în aceste momente jurul secțiunii A, interpretare, se retrage pentru deliberare. În această seară vor fi oferite cinci premii speciale și marele premiu. Menționăm faptul că membrii jurului nu pot evalua corurile care provin din aceeași mitropolie cu ei, astfel încât fiecare grup concurent va primi puncte doar de la 5 evaluatori. Acesta este momentul, stimați invitați, care marchează finalul probei de concurs. Pe toți cei care ne-au dat mărturie despre frumusețea cântării bisericești, să încurajăm cu aplauze. În continuare, avem bucuria unui alt invitat special care, pe această scenă, se află acasă. Corul de copii radio, înființat în 1945, a avut o evoluție spectaculoasă încă de la apariția sa în peisajul muzical românesc. Performanțele corului se valorifică periodic în emisiuni de radio și televiziune, în înregistrări radiofonice speciale și în apariții discografice. Recitalurile, concertele, a cappella, contribuțiile aduse interpretărilor unor capodopere vocal simfonice, alături de Orchestra Națională Radio, Orchestra de Cameră Radio, Orchestra Filarmonicii George Enescu, Filarmonica din München, Orchestra de Stat Bavareză, sub bagheta unor mari maeștri români și străini, ca Iosif Conta, Horia Andreescu, Lawrence Foster, Wayne Marshall, Zubin Mehta, au dezvolit deosebitele calități interpretative ale formației. Cele peste 50 de participări la festivaluri, turnee artistice și concursuri internaționale, în aproape toate statele Europei, în Japonia, în Statele Unite ale Americii și în Canada, au adus tinerilor artiști prețioase distinții și premii și au contribuit la acordarea, în anul 2004, de către Federația Corurilor din Uniunea Europeană, a titlului de Ambasador Cultural al Uniunii Europene. În cadrul Festivalului Internațional George Enescu din 2011, formația a prezentat în premieră un program a cappella cu proiectul For the Beauty of the Earth. Alte concerte spectacol ca salut voios de pionier în lumea lui Walt Disney, tradiționalele concerte de Crăciun și implicarea în evenimente speciale au îmbucățit aria repertorială și experiența de a formației, care în anul acesta a împlinit șapte decenii de existență. Repertoriul din această seară al Corului de Copii Radio cuprinde Mărire într cele înalte de Nicolae Lungu, Concert de Gheorghe Cucu, Imn Bizantin de Doru Popovici, Salve Regina de Javier Busto și Oșeneasca de Mihai Moldovan. Stimați oaspeți, Corul de Copii Radio cu maestrul Voicu Popescu. No <laughs> Simplitate, copilărie, bucurie. Sunt, iată, câteva cuvinte care pot spune ceva despre Corul de Copii Radio și ceea ce au interpretat în această seară pe scena Sălii Radio alături de maestrul Voicu Popescu. Le mulțumim foarte mult! Aducem acum mulțumiri și partenerilor noștri în organizarea acestui concurs. Mitropoliile și eparhiile sufragane din cuprinsul Patriarhiei Române, Radio România, sectorul pelerinaj al Patriarhiei Române, tipografia cărților bisericești, Mănăstirea Radu Vodă din București și Bisericile Bucureștene, Paraclisul Patriarhal, Așezămintele Brâncovenești Domnița Bălașa, Mănăstirea Radu Vodă, Parohia Sfântul Ioan Piață, Mănăstirea Antim, Parohia Sfântul Gheorghe Nou, Paraclisul Patriarhal, Catedrala Sfântul Spiridon Nou. Astăzi, de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ca parte a etapei naționale a concursului Lăudați pe Domnul, fiecare grup concurent a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie într-una dintre bisericile amintite. Mulțumim partenerilor noștri media, Radio România Cultural, Radio România Muzical și Centrului de Presă Bazilica al Patriarhiei Române. Ne apropiem, stimați invitați, de momentul așteptat cu emoție de noi toți, premiera câștigătorilor celor două secțiuni, începând cu secțiunea B de Compoziție Muzicală. În această seară, câștigătorii vor primi diplome, cărți dedicate anului omagial al misiunii paruhiei și mănăstirii azi și anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al Marilor Păstori de Suflete din Eparhie, dar și premii în bani. Marele premiu al concursului pentru primul cor clasat, 4.000 de lei pentru înregistrarea unui CD cu muzică bisericească, iar premii speciale pentru celelalte cinci coruri în valoare de câte 3.000 de lei. La secțiunea B, compoziție, premiul întâi, 2.500 de lei, premiul al doilea, 2.000 de lei, premiul al treilea, de fapt este vorba de două premii 3, a câte 1.000 de lei și o mențiune de 500 de lei. La secțiunea B, compoziție muzicală, concurenții au compus muzică pentru cor mixt sau de voci egale, pentru Heruvic, ca pe și pentru tatăl nostru, lucrări care au primit titlul Cântări la Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gure de Aur. Jurul secțiunii de compoziție a avut în componență trei membri. Părintele profesor universitar dr. Vasile Stanciu, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Boioi din Cluj-Napoca, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, dirijor și compozitor. Domnul Dan Mihai Goia, dirijorul Corului Academic Radio, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, dirijor și compozitor și părintele lector universitar doctor Stelian Ionașcu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din cadrul Universității din București. Întrunirea jurului a avut loc în ziua de joi, 8 octombrie, la Mănăstirea Radovodă din București. Ne apropiem, stimați ascultători, așadar de momentul premierii Câștigătorilor concursului național de muzică bisericească, lăudați pe Domnul, un concurs care a început, așa după cum v-am menționat încă de la începutul acestei seri, în data de 1 martie, când concursul la secțiunea de interpretare a început, de fapt, în cele șase mitropolii din țară, la nivelul fiecarei a fost organizată câte, câte au fost organizate mai multe etape de concurs, mai întâi la nivelul eparhiilor sufragane fiecarei mitropolii, iar apoi la fiecare mitropolie însăși. În această seară, cele șase cururi pe care le-ați putut urmări au reprezentat mitropoliile din țară. Trebuie să mai menționez faptul că în această seară, alături de noi, s-au aflat majoritatea dintre arhierei care au slujit astăzi Dumnezească liturghie cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în alt Altpreasfințitul Părinte Pavlus, mitropolit de drama, cel care anul acesta, cu prilejul sărbătorilor Hramului Catedralei Patriarhale, a adus la București moaștele Sfinților Trei Erari, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur. Moaștele Sfinților Trei Erari au fost aduse dintr-un loc Sfânt, am putea spune, pentru întreaga ortodoxie, indiferent de locul sau de manifestarea națională a ei, anume Sfântul Munte Atos, de la Mănăstirea Sfântul Pavel. În această dimineață, așadar, majoritatea ierarhilor care sunt... Prezenți și în această seară, alături de noi, în cadrul concertului Lăudați pe Domnul, au slujit dumnezească Liturghie într-o cinstirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Iar evenimentul din această seară, Lăudați pe Domnul, este parte a manifestărilor pe care Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor le-au organizat anul acesta, de Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie Cenlou, ocrotitorul Bucureștilor. Stimați ascultătorii, îl invit acum pe prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-i premieze pe câștigătorii celor două secțiuni. Președintele de onoare al jurului, Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, îi va anunța pe câștigătorii